ie numele tău lui binecuvântat de acum și până în veac ie numele-n-ofului de acum și până în veac și numele Domnului binecuvântat de acum și Wentaren don die ziet voor ik wat zo dacht past hij nu zo duurder? Veertien dollar? Amin. Slavota, koele, schiet, olie, schiet, și Sfântului du. și nu și duurder? Zin, veertien, Amin. Toe, nu je ziet, nu je ziet, nu Maar ik ben het eens voor het te doen. Ik wou dat ik daar ook een beetje over heb. Maar ik ben het het ook een beetje over. Ik ben het ook een beetje over. Ik ben Sfântului este scurtă, atât fizic, cât și în descrierea ei. Iubiți-l lucrurioși, așa seară la Iuveghiere s-a citit o Sfântă Evanghelie care se citește în general la Sfânte Moșințe, și anume Evanghelia cu cele 10 fecioare, în care Mătuitorul spune așa că asemănatul s-a împărățit a cerului celor 10 fecioare care au ieșit în întâlpinarea mirelui. Cinci dintre ele, spune, erau intelepte, iar cinci in schimb erau nietmune. Cele înțelepte, aveau candele și aveau un de lemn in candelele. Celelalte neemune aveau candele maar nu aveau un de lemn. Spune că, o au ațipit, au adormit și tocmai atunci a venit mirele, a strigat să vină la muntă. Cele cinci fecioare înțelepte, având candelele, un de lemn, le-au pregătit, le-au și au ieșit în întâmpinarea mine Celelalte, în schimb, au intrat în panică și au spus celorlalte, dați-ne și nouă din unde lemnul vostru, căci iată candelele noastre se stind. Nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici vouă, nici vouă, nici, vouă, nici nouă, mai bine mergeți la cei ce vreau și vă cumpărați. Și le-au plăcat repede săpuntele. În schimb, miele a venit, a fost întâmpinat de celelalte cinci fecioare, A intrat cu el la nuntă și spune Sfânta Evanghelii că ușa s-a închis. A venit apoi celelalte tecioare, au bătut la ușă, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Dar Mântuitorul le-a zis a, a cu un văzălansc pe cu voi. Și încheie Sfânta Evanghelii de aceea că nu știți ce asumiți ziua când fiul omului va veni. Iubiți-le predincioși, ce este uleiul din candele acelor tecioare? Ce este în cel ulei care, iată, țineau candele de aprință? Și, având aprință, au putut să reîntâmpine pe Mântuitorul Iisus și au intrat cu El la munte. A intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Să fie oare facte bune? Totuși, marea majoritatea a Sfinților care vorbesc despre această Evanghelie nu spun lucrul acesta, ci spun altceva și anume, la acela din candele este darul Duhului Sfânt, pe care oamenii trebuie să-L aibă primit de la Dumnezeu în ei. Și acest dar este cel care face ca Mântuitorul să recunoască pe cei care îl întâmpină că s-au închinat lui, că l-au cinstit ca Dumnezeu și să-i primească în împărăția sa. Rămâne o întrebare. Cum se câștigă acest dar? Vă aduc și vă readuc aminte Că această întrebare a pus-o și un ucenic Sfântului Serafim de Sarou și a spus, Sfânt, ce? Care-i scopul vieții noastre? Care este scopul în viața aceasta? Și Sfântul Serafim i-a spus să câștigăm darul Sfântului Duh. Și care este acest dar? Cum este? Și Sfântul Serafim a început să se roage, a fost înconjurat de lumină, ucenicul vedea lucrul acesta, a, era iarnă, a început să se topească și să vadă din jur, dar mai mult decât atât, ucenicul simțea în inima lui ceva deosebit, o stare sufletească nemai întâlnită până atunci, o pace și o bucurie. Cât timp a durat această rugăciune a Sfântului Serafim de Saroc, atât a simțit și acest ucenic, după care a pierdut această stare. Și atunci Sfântul Serafim, I-a spus, ai văzut ce înseamnă darul Duhului Sfânt. E absolut înciorător. Deci, iată că noi trebuie să câștigăm acest dar al Dumnezeu în viața noastră. Cum se câștigă? Cum știm cum se câștigă acest dar? Îl avem, să știți, descris în multe cărți. Spuneam pe acest că dacă înainte, chiar și în perioada comunistă, cărțile erau rare. Știți că și aici creștinile -ai noștri Poate cei mai în și își mai aduc aminte, copiau, muncind mult căr cărți de rugăciuni închinate mai Maicii Domnului sau din viețile Sfinților, le copiau de mână și le împărțeau făcând cadou unei alții, ca să aibă după ce se ruga. Sau învățătura unui Sfânt era foarte greu de găsit. Și spuneam, că după avea încheiată, astăzi sunt pline tarabele și librările cu cărți dar din ce în ce mai puțin oameni citesc. De acolo, iubiți lor credincioși, din aceste cărți și din învățăturile pe care le ascultăm la biserică, învățăm cum să câștigăm Darul Sfântului Duh. Viața noastră a oamenilor, în general, se împarte în două categorii, în general. Una este cea a lor, una este aceea celor ce viețuiesc în lume. Noi, călugării iubiți lor credincioși, avem o viață care ne vadăm pe credința Mântuitorului Iisus Hristos, pe Sfintele Evanghelii, pe Sfintele Hotelurile Sfântului Sinoale și pe tradiția bisericii, și totodată pe cele trei voturi monahare care le au făcut. Poate, cu ajutorul Dumnezeu, poate, nu știu sigur, în postul acesta să vedeți călugării făcute și atunci veți vedea cum vine cel care vrea să călugărească și este răspinit aici, în fața Spionostasului și a preotului, pune un vot, face un jurământ, cele trei voturi monahale de sărăcie, castitate și de ascultare pe bunăvoie și necondiționată. De aici încolo călugurile își începe viața Lui, ca să câștige darul Duhului Sfânt. Și iubiți-le-o credincioși, fiindcă, de cele mai multe ori, călugurile au trăit în nopști și mai mult decât atât, fiind grebați de dreotățile zilei, dă grija pentru mâncare, grija pentru copii și celelalte griji, i-au putut mai mult să fie atenți la mișcările lor sufletești, cum spun Sfinții Părinți, ce gândesc, cum încep să fie cuprinși de o patimă, cum scapă de ea. Și mai mult decât atât, fiind în aceste colectivități, au putut să fie și consemnate trăirile acestea sufletești. De aceea au rămas în tradiția Biserice niște comori de lupta oamenilor împotriva păcatelor și împotriva diavolului, de câștigarea duhului Sfânt. Paterii egipteani, Paterii călugărilor din Sfântul Munte Atreu, Patericile din Marele Mănăstiri și Lavre din Rusia, Pecesca, Coceae, Sfântul Serghe de la Donej, Optina și cele Lavră. de fel, sunt învățăturile și patericile Sfinților din Palestina, din Sinai, sunt la Mănăstirea Sfântului Sava, sunt Sfântul Uteodori. Dacă le citiți așa, veți vedea foarte frumos scrise și descrise cu multe detalii cum au luptat acești oameni și s-au mântuit și mulți dintre ei s-au simțit. Vedem aici scris și cum unii nu au câștigat această luptă și cum poate și-au pierdut sufletul. Și Dar pentru cei care sunt în lume, care sunt cărțile? Cărțile sunt puține. Fiindcă un om care crește în lume, să se, să, dacă umblă pe calea Lui Dumnezeu, nu o consemnează nimeni. Fiindcă El, dacă ar începa să scrie viața, ar fi, de fapt, un semn al mândriei. Și mândrie este opusul smerenii, iar smerenia, dacă ai pierdut-o, pierzi mântuirea. De ele sunt foarte rare, miți și Numai că sunt rare, dar cele care sunt, sunt și cu puține detalii. Dar iată că totuși sunt. En we hebben te leren. In plaats daarvan, voor degenen die denken dat we hebben de wereld andere schriften en andere werken hebben. ik geef een voorbeeld. Ik ben Johan Gurădeau, een religieuze regisseur. was niet een held, een schrijver en een predikator die was, per excellentie, een grote dogmatist. Of was Helder Cel Mare, sau hij was Grigori de Nazia, Sfântul hij de Nisa, sau hij was Grigori de Palermo. În schimb, Sfântul Iancură de Aur, în vizilor a scris, a vorbit oamenilor și le-a arătat calea spre mântuire. De aceea are o bogăție de scrieri în care ne arată nouă și dumneavoastră celor din lume cum să mergeți pe calea mântuirii. Vorbește împotriva beției atât de frumos, arătând ce rău este beția pentru un om. Cum este întunecată mintea, cum chipul lui în loc să fie un chip care să semene cu Dumnezeu devine un chip ce seamănă cu diavolul. Și foarte frumos descrie consecințele acestei patru. Desfrâul, mândria, lăcomia, iubirea de argint, toate acestea sunt scrise în cărțile descrise de Sfântul Angulo de Orphe, în trezicile și scriile sale. Și alți Sfinții care, iată, vă lasă și dumneavoastră din lume și nouă, bineînțeles, cum să mergem pe această capă. Și nu numai ca aceste scriere, dar și viața Sfinților. Și iată, Astăzi de erbgeschenkdamozen zit er een karretje dat een te kan Je maar nu a fost wat -a -a -a de in Je a is een wereld. Wat is het in die tijd? Wat is het in die tijd? in de tijd? in de tijd? in die tijd? i-a in die in E visul credincioși. De aici aflăm că mama ei a fost cea care i-a deschis prima ochi și calea spre credință. Mama ei fiind credincioasă și iubind pe Dumnezeu și a crescut atât timp cât a stat unde copila ei, fiindcă a murit și a rămas după aceea copila doar cu tatăl, și a venit o mamă, Biblie, care din partea ei a suferit foarte Dar atât timp cât a stat, primii ani din viață, ce am făcut? Cum a făcut, nu ne spune viața, după dați seama că nu putea fi scrisă. Mai ales că mama a și murit. Poate dacă mama trăia, iar Sfânta ajungea să se simțească și minulei care s-au făcut după moarte, i-ar fi lăsat scris cum a crescut -o. Dar dacă ea a murit înainte nu știu ce se va întâmpla și atunci nu a rămas. În schimb, aflăm consecințele învățăturii și anume că fata iubea biserica mergea cu plăcere la, la biserică, la slujbe și era atentă la cuvintele care se citeau din Sfânta Evanghelie. Atenția era atât de mare încât o marca cuvintele din Sfânta Evanghelie. Și atunci când se citeau fericirile în biserică, a marcat cuvântul fericiți ce milostiv ca aceea să-i vorbim lui ei. Și fiind copilă, neavând puterea să se întrețină singură, Totuși a crezut de cuvință că poate să îndeplinească această stăpul, că să facă milostine cu cei care sunt în suferință și în sărăcii. Din cât putea ea. Și spune viața ei că atunci când părinții vitreci de acum o îmbrăcau în haină de sărbătoare noi, ea se ducea și le vedea la săracii. Vine acasă, era certată de mama vieții, era certată de sau care erau oameni simpli, nu gândeau prea mult duhovnicește și chiar o băteau mult și să fă Mai multe atât, din mâncarea ei împărțea și la săraci. Chiar moartea ei s-a tras tocmai din faptul că după mâncare tatălui care lucra la câmp, lucra la arat, la semănat, i-a împărțea și la săraci. Și tatălui, nemai alungându-i mâncare era tot nervos și supărat, și întrebând pe soția ce se întâmplă de trimite puțină mâncare, I a spus că eu am trimis mâncare, dar cred că fica ta așa cum știi că o obișnuiește în partea la săra și urmărindu-o și văzând că face acest lucru, s-a supărat. S-a enervat, diavolul a pus căpunere pe el și a aruncat cu barda lui pădurească în sfânt a rănit-o și Dumnezeu i-a luat viața și a sfințit-o astea. atât ne descrie viața aceasta. Dar ce este interesant este lucrul acesta, cum făcea facerea aceste bune și mai mult cum a educat-o mama ei. Vedeți că aveți dintre dumneavoastră copii, copii mici, copii care intră în viață. Încercați să nu neglijați educația lor. Stați lângă ei și urmăriți-le comportamentul. Vedeți cum se poartă, vedeți ce se naște în mintea lor. Priviți lucrurile din Vedeți că marea majoritatea a părinților din dragostea pentru copii, mai ales că atunci când sunt misi, în drăgălași și iubim pe săi noștri, poate am dorit și mult. Și atunci începem să le vorbim spunându-le cuvinte că ești cea mai frumoasă sau cel mai frumos copil de pe lume. Lucrul acesta pe ei marchează, li se în minte și în timp poate să nască Duhul acesta al mândriei, poate să nască mintea lor mândriea. Și mai târziu va face efortul ca să-și mențină această idee și admirația celor jur că este cea mai frumoasă. Și la o vârstă, la un moment dat, spre adolescență, veți vedea că începe să se aranjeze, să se machieze, ca să fie cea mai frumoasă. Așa cum au educat o părinții. Spuneți-le lor că frumusețea nu constă în cum arăți, ci frumusețea constă în ce frumusești și 2000 de omicești Cât ești de bun cât ești de milostiv, cât ești de îngăduitor și răbdător, cum știi să răspunzi părinților și celor din jur, cum știi să vorbești și cât de mult, în primul rând, îl iubești pe Dumnezeu. Aceste lucruri învățat. Dacă dăluiți unui copil un dar, iubiților de nicioși, dăluiți-l, dar spuneți să dea din jucăriile lor și la alți copii. Din Jucăriile poate mai vechi, uite, ție ți-a mai luat o zucărie, ai deja mai mult. Ia din celelalte și du-te și de la un copil sărat. Și vezi bucuria de pe fața lui, să se bucure și el. Și astfel îl veți învăța să fie milostiv și să fie, da, să fie bucuros de bucuria celorlalți. Nu numai pentru el, numai eu sau, numai eu sau domn. Și așa veți vedea că nu pune preț pe el. Mai târziu aveți grijă, iubiți-vă credincioși, en dan zit crească te ce medii intră și in vorbește și discută cu cei Je jur. învățați beetje een beetje een beetje een cum se poate feri beetje een beetje păcate. învățați een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje și beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een voor crește krechten, de een de zin in de zin in de zin in de zin de zin in de zin in de zin in de de zin in de zin de in de de